що з його очима. А ви бачили? Якось не придивлявся. Ніби птах прокинувся від важкої сплячки, прагне злетіти до неба, бачить це небо, марив в вісні. Але крила не пускають важкі прибиті до землі. Благають про допомогу і водночас кричать, щоб не підходили занадто близько. А ви поет? А ви? Не схоже на адвоката. Особняк його від Шима, м'яко кажучи, не вражав. Цього разу маршрутку Андрій вибрав правильно, і поки доїхав залізний обруч навколо голови, почав потихеньку розсипатися. Але коли надійшов час виходити, відчув, що не може встати. Рідний Аспірін взяв і злісно над ним пожартував – Здавалося, ніби відбирає ноги. Чому я сюди приїхав? Навіщо? Може, поки не пізно чкурнути? Розпач присів на сидіння бабичнього, і Андрій вийшов з маршрутки. Мусив рухатися, мусив кудись йти, мусив якось рятуватися від цього нестримного відчуття, від якого виразно відгонила прірвою. Мусив переконувати себе, що просто вирішує алгебраїчну задачку підвищеної складності. Цей особняк колись, певно, мав солідний вигляд, але вже постарів, підупав на силі, змиршавів, потрісканий асфальт у дворі, побивані сходи, зате песик, песик чудовий, рвався з прив'язі, обслинюючи свою злістю навколишній ефір. Андрій увійшов на подвір'я, постукав. Довший час ніхто не відгукувався. Якби не песик, було б чутно падіння крапель, з ринви, вимальований з бан. Можливо, через застуду він нічого не відчував, а, можливо, збайдужив. Бо увійшов з такою легкістю, ніби і не мама жила тут довгих п'ять років. Двері так легенько прочинилися, що Андрій не щувся, як опинився під прицілом водяної гармати у руках білявою каплавухою малечі. Хитрі оченята тішилися, як і має бути з його безглуздого вигляду. Андрій ледве второпав хто перед ним. «Здаюся», – підняв він руки, отямившись від першого удару. «Я прийшов з миром, агенти 007, вам привіт із Пентагону». Малеча знітилися і чкурнула за двері, але одразу ж наставила одне око і вухо, щоб, бува, чого не пропустити. Мама є? У це означає є чи нема? Усі старші брати такі дурнуваті, чи тільки він? Ма. Ага, таке є чи нема. Добре агенте, передайте мамі привіт із Пентагону. Тримайтесь. «Батьківщина вийшла вам гуманітарку». Малеча писнула і знову заховалася. Спостерігаючи за усім цим неподобством, песик ледве не захлинувся слиною. «Так, хоч куди кашлянеш одні родичі?» Вже перетнувши вулицю, Андрій згадав, що не поцікавився, як малечу звати, обернувся і тюль на вікні Різко гойднулася, надибав перше-ліпше кафе, сів у куточку і замовив чаю з лимоном три порції. Мама з'явилася, коли він допивав другу порцію. «Я побачила, як ти зайшов сюди. Довго не могла повірити, що це справді ти. Багато часу минула». Вона ніколи не вміла до пуття розібратися з часом. Для Андрія час складався з чітко визначених проміжків, для неї слів «недавно-давно колись раніше». Тому Андрій точно знав, що вони розійшлися рівно п'ять років, три місяці і шістнадцять днів тому, а мама, її мислення досі залишалося загадкою для нього. «Сідай, мам, ти змінився». А вона ні. Боявся, що постаріла, що не впізнає її, що сприме як чужу. Тобі що замовити, мам? Але ні».